utána lévő részt lerövidítani. A Bibliában az a cím ennek az egész fejezetnek, hogy Jákob csalása, így szokták ezt emlegetni. Akkor szerintem felolvassuk az ige szakaszt, jó? Amikor Izsák megöregedett és annyira meghomályosodott a szeme, hogy nem látott, behívta a nagyobbik fiát Ézsaut és így szólt hozzá Fiam, az felelt neki, itt vagyok. Izsák ezt mondta, lásd, én megöregettem, nem tudom halálom napját. Most hát fogd fegyvereidet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre és lőj nekem valami vadat. Azután készíts nekem jó falatokat, ahogyan én szeretem, és hozz be nekem, hogy egyem, és megáldjalak, mielőtt meghalok. Rebeka azonban hallgatózott, amikor Izsák a fiával, Ézsauval beszélt. Amint elment, Ézsau a mezőre, hogy vadat lőjön és elhozza, Rebeka ezt mondta fiának, Jákóbbnak. Hallottam, hogy apád a bátyáddal, Ézsóval beszélt, és ezt mondta. Hoz nekem vadat, és készíts jó falatokat, hogy egyem, és megálgyalak az úr színe előtt, mielőtt meghalok. Most azért, fiam, hallgass a szavamra, amit én parancsolok neked. Menj el a nyájhoz, és hozonnan két keskegidát a javából, hadd készítsek abból apádnak jó falatokat, ahogyan ő szereti. Azután vidd be apádnak, hogy egyék, és téged áldjon meg, mielőtt meghal. De Jákub ezt mondta anyjának, Rebekának. Igen, de u bátyám, szőrös ember, én pedig sima bőrű vagyok. Hát, ha megtapogat apám, és akkor azt hiszi, hogy csúfot űzök belőle, és így átkot szerzek magamnak, nem áldást. De azt mondta neki anyja, engem sújtson az átok, fiam, te csak hallgass a szavamra, menj és hozd, amit mondtam. Elment tehát, elhozta a gidákat, és bevitte anyjának. Anya pedig elkészítette a jófalatokat, ahogyan az apja szerette. Akkor fogta Rebeka, nagyobbik fiának, Ézsaúnak a legszebb ruháját, amely nála volt otthon, és felöltöztette Jákóbot a kisebbik fiát. A keskegidák bőrével pedig beborította a kezét és a sima nyakát. Azután kezébe adta fiának, Jákóbnak a jófalatokat és a kenyeret, amit készített. Akkor Jákob bement az apjához, és így szólt. Apám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Ki vagy te fiam? Jákob ez felelte apjának. Én vagyok Ézsau, az első szülötted. Úgy cselekedtem, ahogyan mondtad nekem. Kelj fel űj ülj fel és egyél a vadpecsenyéből, azután ágy meg engem. Izsák ezt kérdezte. Hogy találtál vadat, ilyen hamar, fiam? Ő pedig így felelt mert Istened az Úr elén hozta. Akkor ezt mondta Izsák Jákobnak, gyere közelebb, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy csak ugyan te vagy-e az én ézsau fiam, vagy sem. Jákób közelebb ment apjához, Izsákhoz, aki megtapogatta, és ezt mondta. A hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze. Nem ismerte meg őt, mivel szőrös volt a keze, mint bátyjának, ézsau a keze, ezért áldotta meg őt, de megkérdezte, te vagy az, fiam Ézsau, ő így felelt, én vagyok. Akkor ezt mondta, hozd ide, hadd egyem a fiam vadpecsenyéjéből, hogy utána megáldjalak téged. Oda vitte neki és evett, bort is vitt neki és ivott. Akkor ezt mondta neki apja Izsák, Gyerek közelebb és csókolj meg, fiam. Oda ment és megcsókolta őt. Amikor megérezte ruhájának az illatát, megáldotta őt és ezt mondta, Lám, fiam illata olyan, mint a mezőillata, amelyet megáldott az Úr. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok kabonát és mostot. Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted. Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai. Átkozott lesz, aki átkoz, áldott, aki téged áld. Amikor befejezte Izsák Jákob megáldását, és Jákob éppen csak kijött apjától Izsáktól, a bátyja Ézsau is megjött a vadászatból. Ő is készített jó falatokat, bevitte apjának, és ezt mondta neki. Kej föl, apám, egyél a fiad vagy pecsenyéjéből, és azután ágy meg engem. De az apja Izsák ezt mondta neki. Ki vagy te? Ő így felelt: én vagyok az első szia, hogy fiad Ézsau. Megrendült Izsák. Megrendülése igen nagy volt, és ezt mondta, ki volt akkor az, aki vadat lőtt behozta nekem, meg is ettem mind, még mielőtt megjöttél. Én őt megáldottam, és áldott is lesz. Amikor meghallotta Ézsau apja beszédét, hangosan és igen keservesen fölkiáltott, és azt mondta apjának, áldj meg engem is, apám. Ő pedig ezt mondta, öcsét jött be alattomban, és ő vette el a te áldásodat. Ézsau így felelt. Méltán nevezték el Jákobnak, hiszen már másodszor csalt meg engem. Elvette az elsőszülöttségi jogomat, most pedig elvette az áldásomat is. Majd ezt mondta. Nekem nem tartottál meg valami áldást? Izsák ezt felelte ézsau -nak. Már a parancsolóddá tettem őt, és szolgájává tettem minden testvérét. Gabonával és mustal is őt láttam el. Mit tehetek most már, érted fiam? Ézsau ezt mondta apjának. Csak az egy áldásod volt nekem, apám, neked, apám. Me, áldj meg engem is, apám, és hangos sírásra fakadt Ézsáú. Apja Izsák felelt, és ezt mondta neki: Nem zsíros földön lesz a lakóhelyed, nem hull rád égi harmat. Fegyvered éltet, öcsédet szolgálod. De ha neki feszülsz, letörödigálják nyakadról. Ézsau azonban bosszút forralt Jákob ellen az áldás miatt, mivel őt áldotta meg az apja, és ezt mondta magában Ézsau. Közelednek már a napok, amikor majd apámat gyászoljuk, akkor meggyilkolom az öcsémet Jákobot. De Rebekának hírül vitték nagyobb fikfiának a szavait, ezért magához hívatta kisebbik fiát Jákobot, és ezt mondta neki. Bátyád, Ézsau bosszút akarálni rajtad, meg akar gyilkolni. Azért fiam, hallgassa a szavamra, Indulj, menekülj bátyámhoz, lábánhoz, hárámba. Lakj nála egy ideig, amíg bátyát haragja elmúlik. Ha majd elfordul rólad bátyát haragja, és elfelejti, hogy mit követtél el ellene, akkor üzenetet küldök, és hazahozatlak onnan. Miért veszítenélek el mindkettőtöket egy napon? Izsáknak pedig ezt mondta Rebeka. Megutáltam az életemet a heti talányok miatt. Ha Jákób is hetti talányok közül, vesz feleséget olyat, mint ezek, ennek az országnak leányai közül, mit ér akkor az életem? Isten, köszönjük neked a, ezt a történetet, köszönjük, hogy ez ilyen furcsa történet, de kérlek Uram, te gyere a te szent lelkedelés, és ki nekünk, Uram, Vezess engem is, és vezes a gondolatainkat, a szívünket, megértsük, Uram, hogy... hogy mi a te tervedés, mi a te üzeneted? Mára kell, így a testünkért, hogy így ebbe a melegbe ágy meg minket különleges erővel. Amen. Gyorsan szeretném megnézni a történetnek a négy ö, kulcs szereplőjét, ezért nem szeretem egy kicsit ezt a szereplő haszn szót használni, mert szerepelni nem igazi történetekbe szoktak, ez pedig egy igazinból megtörtént történet volt, ez egy történelmi esemény résztvevői. Az egyik Izsák. Izsákról azt tudjuk, ugye, hogy Ábrahámnak a fia, gyakorlatilag a Ábrahámnak adott örökség közvetlen örököse, amit így a személyiségéről lehet tudni, ő egy nagyon engedelmes gyerek volt. Ugye amikor Ábrám megkapta azt a üzenetet Istentől, hogy vigye el a fiát feláldozni, akkor Izsák szónélkül követte, nem tiltakozott, sőt, még oda feküdt az áldozati oltárra. Egyrészt egy engedelmes ember, ez egy, ez egy nagyon pozitív tulajdonsága. Viszont van egy negatív tulajdonsága is, ez a tipikus ilyen anyuka fia. Apuka, anyuka fia. Ilyen kis kis, kis gyengécske volt ő, ilyen kis, kis gyámoltalan volt. Ugye amikor azt hallottuk, hogy azt olvashattuk, hogy meghalt sára az anyja, akkor nagyon csüggett emiatt. És amikor ugye feleséget hozatott neki az apja Rebekát, akkor Megvigasztalódott. Tehát látjuk azt, hogy, hogy egyik részre egy engedelmes ember volt, sőt ugye a szabadság gyermeke, hiszen ugye neki volt egy bátja, Izmáel, aki elvileg, ő az első szülött fizikailag, de mégsem örökölhette az áldást, mert egy szolgálótól született gyerek, Izmáel, tehát Izsák az, aki örököl. És volt egy másik tulajdonság, amit itt a 1 Mózes 26-27 környékén, 1 Mózes 26-ban olvashatunk, hogy neki a kedvence, neki a kedvence Ézsau volt. Azt gondolnánk, ugye, hogy hát Jákob, aki ilyen sátorlakó, ilyen finom, kifinomult ember, szemben Ézsau valaki, ugye megy minden Kertem bokronát át, űzi a vadakat, erős, dögös, tökös ember. Ő, ő vele szembe a Jákobot kedveli. Nem, ő út kedvelt. Ezt, ezt a durva, kemény, harcos, tudjátok, mint a viking filmekbe, el tudom képzelni, megfogta izé, izé, az összes fegyvert, kell jók, hogy megfogta az összes fegyvert, a mind a 28-at egyszerre aztán. Tehát gondolom ilyen őserő ö, vadember volt. Én, nekem az a gyanúm egyébként, hogy van ilyen manapság is, és talán azért szerette őt, Ézsaut, mert úgy meglátta benne azt, ami belőle hiányzott. Azt a tökösséget, azt a, azt a jó kiállást, azt, a, azt az erőt, az nem volt benne meg. Ez a, ez a eldöntöm, akarom, eldöntöm, csinálom. Ez, a, ez volt ugye Ézsau. Rögtön át és megyek majd Ézsaura. De egy Dolgot figyeljünk meg Izsáknál, hogy neki volt egy fogyatékossága. Időskorában rossz volt a szeme, és hát ugye fülesem lehetett olyan első osztályú, hiszen azért a két gyerekének a hangját is nehezen tudta megkülönböztetni, de ezáltal mehetett végbe Isten terve, hogy ugye jákó kapja az áldást. Mert Isten terve volt, majd erre visszatérek. És... Sokszor mi is vagyunk így, tudjátok, én megtapasztaltam már azt, hogy, hogy ö, fogyatékosságom, vagy éppen valami korlát, korlátom miatt ö, nem tudtam valamit megcsinálni, és utólag rájöttem, hogy milyen jó volt. Isten, Isten akarta, Isten adta azt az akadályt nekem. És ö, csak így bátorítalak benneteket, amikor valamiben akadályoztatva vagytok, egy betegség vagy bármi ö, olyan dolog, akkor próbáljátok meg keresni azt, hogy nem, nem azt nézni, hogy á, szerencsétlen vagyok, és, és, és nem megy ez nekem, hanem mi az, ami felé Isten akar engem óvatosan finoman terágátni, azzal, hogy egy korlátot, egy akadályt gördített elém. Ha szóval vissza Jézsa ura, erre az őserő, szőrös viking harcosra, ő elvileg, elvileg, uh, ugye a, az örökös volt. Ő volt az első születési, uh, ugye az örököse uh, az áldásoknak, és uh, ugye kérdezem én, hogy mivel ő született előbb, ő volt tényleg, ő volt a jogos örököse az áldásoknak? Kiszavaz arra, hogy igen? Jaj, ne. Ki szavaz arra, hogy nem? Nehet, hogy ne, figyelj, ne aludjatok el, jó? Tudom, én tanítok, bírjátok ki még. De ne aludjatok, jó? Sem nem szavaztok el, tudjátok nem dönteni, az, az, az olyan, mint. Az, az, az már dönteni. Én nem szabad együttesre, csak azt tudom, hogy Isten már előre, amikor még az anyanyagi éve volt, akkor megmondta, hogy a, a itt fog szolgálni a kisebbiknek. Úgyhogy Isten van. választotta ki a kisebbiket, hogy ő lesz az örök. Így van. Így van. Nem saját döntésre volt. Nem is olyan Rebekának a döntése volt, hogy lesz a nem Isten megmondta Rebekán. Így van, tehát Isten megmondta Rebekának, hogy a kisebbik gyerek lesz az örökös, és ami még ugye történt, és talán a múltkor esett erről szó, hogy igazából meg is köttetett az üzlet. Tehát megpecsételték, hiszen Ézsau eladta az első jogát egy tálláncséért, gyakorlatilag egy főzelék az első szülöttségi jogát eladta. Tehát gyakorlatilag már nem az övé volt. Ö, azt látjuk, hogy egy szörös durva testi ember volt. Kívánom, akarom, megcsinálom. Ugye? Mindenen keresztül. A szem előtt lévő dolgokra figyelt. Azt látni, hogy ő egy testi ember volt, aki nem, a, nem gondolkodott hosszú távlatokban, nem gondolkodott abban, hogy Nagyapám kapott Istentől egy örökséget, apámtól örökölhetem, és merre felé akar engem vezetni Isten, megfigyelni a dolgokat, őt ez nem érdekelte. De az érdekelte, hány kilósabbad, milyen veszélyes. Tehát ilyen egyszerű testi ember volt. Nem volt, nem érdekelte őt, hogy honnan, honnan lesznek feleségei. Ott jön, az utcán, jó néz ki, Bleh, kell. Tehát, ugye, és a, ők a, ő a környékbeli nőkből választott magának, és ez gondot is okozott a szüleinek. Ugye, azt lehet olvasni az 1 Mózes 26 végén, hogy szomorúság töltötte el Izsák és a szívét. És amit még tudunk róla ebből a történetből, hogy több tekintetben is, és majd erről beszélünk, hasonlít Kájénra. Emlékszhetek Kájénra, az első testvérpár. Kájén volt, aki megölte Ábelt. Kájén volt a durva, erős földművelő, aki kihúzta a gabonát. Nem, nem váltam egy négy nőt, tudjátok, hogy húzta ki a gabonát a földből, és megnövesztette, mert volna meg, nem megnőni, és, és hozta Isten erre, hogy tessék, itt vagyok, a frankó gyerek, ugye? És Isten nem fogadta el az áldozatát, mert Isten nem volt kíváncsi egy erőből, izzadságból adott áldozatra, és megölte a testvérét. És erre készült Ézsau is, hogy megöli Jákóbot. Tehát ebben hasonlít Káinra Ézsau. És tudjátok, sajnos. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez így van velünk is, hogy sokszor vannak bennünk is ilyen vadhajtások, így kicsit így Ezsóról ez a szó jutott eszembe, ez a vadhajtás, az igazi vadember, ez a testi ember. Hogy ami elénk jön, amit megkívánok, az kell, <coughs> kell. Ugye, fiatalok, megvárjátok szépen kutatva az Istentől szánt társat, vagy aki úgy elém jön, jó lesz az, csak, csak legyen. Bölcsesség kell ehhez, és hit Istenbe, hogy tudjunk várni, és észrevenni, hogy mit tervezett Isten. De akár egyszerűen bármelyikünk is a hétköznapi életünkben tudunk lemondani, Azokról a az előttünk lévő kívánatos dolgokról, hogyha valami, valami fontosabbat értettünk meg. Tudom-e otthagyni azt a pohár kávémat, amit lefőt, frissen és illatozik, hogyha tudom, hogy valahol éppen szükség van rám, és, és valakinek nagyobb dolgok, dologba tudok segíteni, nagyobb bajba tudok segíteni, mint egy frissen illatozó kávés pohár? Ez a kérdés. Ézsák vagyunk, akik a szemünk előtt lévő, dologra figyelünk, vagy tudunk jákobok lenni, akik kicsit megfigyeljük, és próbálunk próbálunk keresni igazi, el nem múló áldásokat. Rebeka. Azért tetszik nekem Rebeka, mert olyan, mint Ábrahám. Jó szíve van, és a a jövő érdekli őt, Istennek a terve, Isten elhívása érdekli őt, ugye, amikor a, és egyébként nagyon határozott ember, és kicsit-kicsit ez az érzésem, hogy Izsák és, és Rebeka házasságában kicsit szerintem ő volt az irányító. Amikor ugye elmegy Ábrahám szolgája érte, hogy elhozza őt Izsáknak, és amely megkérdezik, hogy még akarsz -e? pár napot maradni, a szüleid házába vagy, jössz, akkor azt mondja, hogy nem, megyek. Megértette, hogy ott valami sokkal nagyobb bádás van, és nem hezitált, hanem, hanem gyorsan eldöntötte és rálépette arra az útra. Egy kicsit ilyen kurázsimama, bár kurázsi mama története az egy kicsit más, de ilyen, ilyen, volt benne egy kurázsi, volt benne egy ilyen irányítás, hogy megértettem, hogy hogy mit akar Isten, és akkor annak megfelelően szervezem, rendezem a, a dolgokat. És Ábraham természete volt annak abból a szempontból is benne, hogy egy nagyon jó szíve volt. Nagyon jó szíve volt. Ugye Ábrahám, amikor látjuk, olvasátok el az, azokat a részeket, látjátok, hogy Ábrahámnak jó szíve volt. Egy igazi szívember volt. És ö, ilyen volt Rebeka is. Mert ugye amikor meglátta a szolgát, akkor rögtön megkérdezte, hogy adhatok-e inni a Tehát nagyon-nagyon készséges volt, nem vonakodott. De benne volt a, ebbe a kurázi természetbe, ebbe a ö, szervező ö, természetbe benne volt egy kis csalás. Benne volt egy kis hazugság. Benne volt egy kis inkorrektség. De amit amit ö, mindenképpen jó megszívlelni az ő példájából, az az, hogy, hogy tudunk-e rámenősek lenni Isten dolgában. Hogyha arról van szó, hogy, ö, hogy mondjuk van egy rendezvény, ahova úgy érzem, hogy el kell mennem, és jönnek közben mondjuk az akadályok, akkor tudok-e tudok-e Nemet mondani. Tudok -e, tudom e úgy alakítani a, a napokat, meg úgy alakítani az időket, hogy igenis az mindenképpen megtörténhessen. Meg Eljussak oda. Akár az Isten tisztelet, ugye? Nem az, hogy most pú, minden, ennyi baj, ennyi baj. Tudjátok, hogyha azt néznénk, hogy mi miatt nem tudunk eljönni, biztos, hogy találnánk valamit, ami miatt nem tudunk eljönni Isten tiszteletre. Vagy akár egy szolgálatba beállni. Ja, mert nekem ez van, az van, az van. Tudjátok, hogyha arra figyeltek, meg arra figyelünk, hogy mi minden az, ami miatt nem tudok valamit megcsinálni, elvállalni egy szolgálatot, akkor mindig lesz valami. De hogyha bennem van, hogy igenis, én azt megkaptam Istentől, és hogyha jön valami, akkor azt megtanulom kiszórni, megtanulom jó helyére tenni a dolgokat, és a cél felé menni. Hogyha Isten elhívotta arra, hogy beálljak valami szolgálatba, elmenjek egy valamilyen missziós hétre, vagy egy táborba, vagy akárhova, megértettem, akkor megpróbáljam, megpróbáljam a többi dolgomat alárendelni. És nem azt mondom, hogy tényleg itt van ez is, jaj, hát most mi legyen, hogy legyen, Meg... nem, tudom azt, hogy oda hívott el Isten, annak elsőbsége van az életemben. Legyek rámenős, legyek céltudatos ebben, ha Isten elhív, és megértettem, hogy azt akarja tenni. És hát Jákób. Jákob uh, hmm, sátorlakó, finom ember volt. Most így a mai uh, megfogalmazásban én irodista. Hmm. Rafkós. De amit, uh, ami nagyon tetszik Jákobnál, és a későbbi történetekben is majd olvashatjuk, hogy nagyon jó megfigyelő volt. Nagyon jó megfigyelő volt. Nagyon jó megfigyelte azt, hogy hol van az áldás, Átgondolta, és kialakította a, a tervet, kialakította a strat stratégiáját, kialakította a taktikáját, hogy hogy érje azt el. Pár dolgot szeretnék. A történetben van jó néhány szimbólum. Van néhány olyan dolog, ami arra utal, hogy, hogy ö, Isten milyen előképet rejtette el ebbe a történetbe, ami Jézusra vonatkozik. Ugye amikor gyorsan felsorolom ezeket, jó? A kecske, ugye azt mondja az anyja, hogy hozz egy kecskét a javából, a legjobbat hozd. És ez egy nagyon fontos eleme volt mindig is az áldozatnak. Isten által készített áldozat az sose azt kérte, hogy te áldozt fel magadat, te hozd a cselekedeteidet, hanem az, hogy Isten ad egy tökéletes helyettesítő áldozatot. És mindig is az volt a befutó Istennél, a tökéletes, de az ő által készített áldozat volt a befutó. Mert mit hozhatunk mi Istennek? Nincs, nem tudunk annyit tenni. Nem tudjuk elérni azt a, azt a tökéletességet, amit Isten ö, megkíván. És a zsidók 7.18, nem tudom, hova tudsz esetleg lapozni. Zsidók 7.18-ban azt, azt írja, hogy Tudván, hogy nem veszendő dolgokon ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága vérem a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez Jézusra utal a tökéletes áldozatra, tökéletes helyettesítő áldozatra. Jézus a hibátlan, hibamentes, szeplőtlen áldozati ajándék. Másik kép, a legszebb ruha. Ugye, Jákob felvette Ézsau legszebb ruháját. Egyébként megjegyzem, emlékszetek még a történetbe hogy hol volt elraktározva ez a ruha? Kinél? Rebekánál? Mindenki gondolja, amit akar. Ö, Rebekánál volt elraktározva ez a ruha, de visszatérve, hogyha valakinek fölveszed a ruháját, akkor egy kicsit, kicsit olyan vagy, mint ö, ő. Ugye? Hogyha valakinek felveszed a legszebb ruháját, akkor öh, olyan akkor a legőbb vagy. Tehát az, aki a, a, igazándiból ő vagy. Tudjátok, és ez a történet valahol igazándiból Istennek a furfangosságáról, nem mondom azt a szót, hogy csalásáról, nem hiszem, hogy Isten ö, problémát csinál ebből, Isten furfangosságáról szól ez. Ugyanis ö, amikor Jézus, amikor Isten azt látja, hogy ö, ugye az ember megromlott, és elkészít egy tervet arra, hogy megmenti az emberiséget, akkor ugye a mi bűnünkért mi jár, halál jár. Az ember bűnéért az ember halála jár fizetségül. Hát tulajdonképpen akkor lennénk... Ö, Balancba, akkor lennénk kiegyenlítve. Az üzlet. Elkövettem büntetés. Na de az a büntetést én nem élném túl. A halált nem lehet túlélni, ugye? Egy egyszerű kifejezéssel. Ezért Isten azt mondja, hogy csak ember fizethet meg, ezért, akkor emberré leszek. És itt van Istennek a furfangossága. Istennek itt van a furfangossága. És ez a ruha, amikor felölti magára, akkor ugye két dolgot ez, hogy egyrészt mi Jézusban vagyunk, és körülvesz minket, és teljesen olyanok lehetünk, mint ő, olyan értelembe véve, hogy azt írja a 2 Korintus 5.17, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ennyire, ilyen mértékben. Nem kicsit, nagyon. A Másik dolog, hogy meg Jézus emberteste töltött. Isten embertestet töltött, hogy a keresztfára vihesse a bűneinket. És tudjátok, a sátán egy szó nem szólhatott ellene. Ember, ember. Meghal a bűnökért, meghal a bűnökért. Ki ért? Sajátjárt, semmiképpen, hiszen nem volt neki. Az összesért ilyen jó üzlet volt nekünk. Mert Jézusnak nagyon nagyon ö, ö, a legnagyobb kín volt, amit valaha átélhetett valaki, ennyire szeretett minket. És szóval, hogyha Jézusban vagyunk, akkor új teremtések vagyunk, régiek elmúltak, és valami új jött létre, egészen új jött létre. Ez, ami, amiről uh, itt szó esett az elején, ez a mi szabadságunk, Ricsi, ugye, ahogy tanította nekünk. Új jött létre, értitek? Nem azzal, ami régen, más van. És ez, ez, ez egy tök jó jelkép, ez a, ez a ruha. Másik jelkép, a, visszatérve egy kicsit így a kecskegidákhoz, egyrészt táplálékot, tehát ö, ételt készített ugye, belőle Rebeka, másrészt meg beburkolta Jákobnak a nyakát, meg a kezét, ugye azt a, azokat a részeket, ami kijött a ruhából. És ö, ez két dologra utal. Jézus azt mondja magáról, a, János 6.35-ben Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én hisz, nem hisz, nem szomjazik meg soha. Jézus táplálék. Az ő eljövetele, az ő ajándéka, az nem csupán helyettesítő áldozat, hanem egy táplálék, hogy életünk legyen ő benne. És, és egy csomó dolog, ami áldást jelent benne, ő táplálék, örök tápláléka És ugye a, a bőr, ami az elfedező bőr, ugye jön valaki, aki megvizsgálja, hogy tényleg rendben van-e, hogy ez Izsák megtobagatja Jákobot, és megérzi azt a bőrt. És azt mondja, hogy oké, okay, rendben van. Ami nagyon jó jelkép erre a páskabárány vére. Ugye amikor Izrael kivonul Egyiptomból, az utolsó csapása elsőszülötteknek a halála. De azt mondja nekik Isten, hogy ha az ajtófélfátokat fátokat bekenitek a páskabárány vérével, akkor jön az angyal, hozzátok is, be akar jönni, hogy elpusztítsa a te elsőszülöttedet, Hoppá, de ott a vér. Puff, visszapattan, és nem megy be. Megérti, hogy az a vér, az neki a stopp táblát jelenti. És Jézus vére ugyanilyen. Tudjátok, amikor jön a vádlás jogosan, hiszen bűnt követtünk el. De Jézus vére ott van az én életemen, akkor Jézus vére elfedezés, Jézus vére pajzsot jelent számunkra. Amikor Izsák megtapogatja Jákóbot, és megérzi a szört, akkor azt mondja, oké. És így vagyunk mi is. Tudjátok, nem, nem mi vagyunk azok, akik szőrösek vagyunk. Nem mi vagyunk, akiknek a vére ott van, és azt mondja rá Isten, hogy oké, akkor nem, hanem Jézusnak a vére. Valaki másnak, Jézusnak a vére van ott. Az első szülött kifejezés. Ugye azt mondja Jákob azt feleli apjának, hogy én vagyok Ézsahu az első szülöttet. Ugye ezért nem volt egy egyszerű dolog, ugye? Nem elrontani, hogy én vagyok, mondd mondjuk, mondd hogy én vagyok Józsi. Nehéz mondani, ki vagy te? Józsi. Ugye? Milyen nehéz lenne ezt így mondani. De és volt hivatalosan az első szülött, de Jézusra utal ez az első szülött. Jézus az első szülött. És ami nagyon fontos, hogy az első szülöttet meg, megillető jogok azok mindazoknak járnak, akik Jézusban vannak. Ugye a zsidó 12.23-24-ben olvashatjuk, hogy a... Az első születek ünnepi seregéhez és gyülekezétéhez járultunk, akik fel vannak egyezve a mennyben minden bírájához, Istenhez és tökéleszségre jutott igaz lelkeihez. Az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az ábelvére. Tehát Jézusban vagyunk, akkor az első szülött, járó jogok, kiváltságok birtokosai lehetünk. Nagyon fontos, a, ugye amíg uh, Izsák kérdezi uh, Jákobot, ugye, hogy uh, vagy, hogy lett ilyen gyorsan vad, akkor azt mondja Jákob, hogyha mert Istened az Úr elém hozta. És Izsáknak ez a, ez a jelenség, ez ismerős lehetett valahonnan. Méghozzá biztos tudjátok, hogy honnan lehetett ismerős Izsáknak. az életem múlt rajta, hogy amikor az apja viszi őt, Ábraham viszi őt feláldozni, akkor Isten odahoz egy kost, és az, az lesz az áldozat. Ugye ő mondja, ábrán mondja, majd Isten gondoskodik ábra, ö, ö, ö, egy áldozatról, és oda hozza a kost. És ez, ez történt ott Izsák életében, és Izsáknak ez ismerős volt már ez a, ez a jelenség, hogy Isten gondoskodik ajándékról. Persze Jákob hazudott, ugye? Jákob nem Isten hozta oda a, a, azt az áldozatot, de Isten alakította így a helyzetet, Isten alakította így a helyzetet, hogy ne Ézsau, ne az az ősbunkó örökölhessen, hanem Jákob. És amit meg kell értenünk az Isten által készített ajándékokról, ugye emli, mondtam, hogy visszatérünk egy kicsit Káin és Áberre. Az Isten által készített ajándék olyan, amiért nem lehet megdolgozni, amit Isten ad. És az Isten által készített ajándék az olyan, hogy vér folyik. Ott vérnek kell folyni. Azt mondja az ige, hogy vérkiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Vérnek kell folyni. Ezért, amikor Ábel <kül> egy kis állatot, egy kis báránykát hoz feláldozni, azért ő nem dolgozott meg, az született. Azt ő csak volt egy terület, ahol terelgette, de azt Isten adta oda, és annak a áldozatnak a vérére volt szükség azért, hogy ez Istennek tetsző legyen. Káin mit hozott? Ugye? Hozta a tonna gabonáját, vagy nem tudom milyen növényeit, ekkora tököket, vagy nem tudom, tudjátok? És, és Isten nem tekintett rá, mert azt mondta, hogy ez, ez a te izzadságod, és nincs benne vér. Ez a te izzadságod, és nincs benne vér. És Isten <kül> ugyanezt látja Jákobnál is, és Ésaunál, tudjátok, mit mond a, az ige róluk? Azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Ezt Isten mondja róluk. Pont ezért. Mert Istennek nem telik öröme olyan ajándékokban, amit tessék, hozom, mert jó lesz így. Erővel hoztam, hogy Istenem, milyen-milyen frankó vagyok, kiterakom. Ez <gül> Istennek nem lehet. Nem lehet olyan ajándékot hozni, ami elég jó lenne neki. Egyedül Jézus Krisztus áldozata az. És így az Ószövetségben azok az áldozatok voltak befutók, amelyik erre utalt, aminek <kül> Jézus áldozatának az előképe, előfutára volt. Azt mondja a római levél, Róma 3.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 nem a saját ö, erőnkből, nem a saját ügyességünkből. Mindig ott vagyok, Isten tiszteltem. Mindig jól dicsőítek. Nem, Isten nem ezt fogja a végén nézni. Isten azt fogja a végén nézni, hogy ö, rajtam van-e a vére. Ami még nagyon fontos elem, ugye, Izsák megtapogatja ö, Jákobot, szerinte ugye Ézsaut, és érzi a szőrt. És de egy nagyon fontos feladat volt az áldozatokkal kapcsolatban, hogy meg legyenek vizsgálva. És a, az Ószövetségben a papok végezték el ezeket a vizsgálatokat, megnézték, hogy valóban hibátlan-e az az állat, ugye, amit hoznak. És Jézus is átesett egy ilyen vizsgálaton. Tudjátok, amikor úgy szoktuk mondani ezt a ö, kifejezést, biztos hallottátok, a Jézus színe változása. Ugye, amikor felmennek a hegyre, Péterrel, Jakabal és Jánossal, és akkor Isten kinyilvánítja Jézusa, hogy ez az én szeretet fiam, tehát a tökéletes, és Isten, Isten az, aki <coughs> megvizsgálja. Először így gondolkodtam rajta, hogy Jézust kivizsgálta meg, a papok? Hát ők, ők csak bajt találtak, vagy akartak találni benne. Persze nem találtak, tehát akár mondhatjuk úgy is, hogy azt hazudták, hogy találtak bűnben, de gyakorlatilag nem találtak megvizsgálta Pilátus is, ugye, római jogi értelemben Jézust. Nem talált benne bűncselekményre utaló nyomokat. De nem ez nem ez volt az igazi vizsgálat, amikor Isten maga nyilvánította ki Jézusról, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hibátlan. És a, így a vége felé egy <kül> Ellentét, ellentétpárt, hogy, ho, hogy hozzak. Az áldás. Nem gondoltatok arra már, hogy ö, ebbe a történetbe, ebbe ö, lehetett volna azért Ézsaunak is valami, nem? Hát annyi mindennel megáldotta Izsák Jákobot, hát most Ézsáunak ne jutott volna valami. Hát aj, most minden neki, és, és, és neki meg semmit a másiknak. Hát ez nem igaz, semmilyen szülő az ilyen, nem? Két, két jó sráca van, és az egyiknek oda mindent, a másiknak meg semmit. És ez a lelki dolgok természete. Nincsenek szürke színek. Fekete vagy fehér. Minden vagy semmi. Áldás vagy átok. És ezek az ellentétpárok... Milyen jó rimád. Áldás vagy átok, ezek az ellentétpárok. Áldás vagy átok, ezek az ellentétpárok. Oké, okay. szóval azt látjuk, hogy Jézusban vagyunk. Jézus azt mondta, hogy nincs, nincs átmenet. Valaki vagy ellenem van, vagy velem van. És ha valaki vele van, azt tudni kell, hogy Jézusban megkapunk mindent. Az Efézus 1.3 azt mondja, hogy áldott a Urunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki megáldott minket, mennyei világának minden, még egyszer mondom, minden lelki áldásával a Krisztusban. Nem azt mondja, hogy a legtöbb, nem azt mondja, hogy nagyon sok, nem azt mondja, hogy néhány, vagy egy-kettő, hanem minden lelki áldásával megáldott minket a Krisztusban. Vagy a Filippi 4.13-ban szoktuk nagyon kedvenc ige. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Nem azt mondja, hogy pár dologra van erőm, vagy sok dologra azt mondja, hogy mindenre van erőm. Tehát Jézusban minden. Jézuson kívül semmi. Azt mondja Jézus, hogy aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az tékozol. És aki nincs Jézusban, annak a jövője tragikus. Lehet így mondani. Sőt azt mondja Jézus a Máté 13.12ben, mert akinek van adatik, és bőve, bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. És ez nagyon jó példázza Jákob és Ézsau áldása, Jákobén minden, Ézsóé semmi. Maximum egy kis földi erőlködés. Hogyha majd küzdesz ellene, akkor egy győzheted, de ez ilyen inkább mondjuk úgy, hogy ez olyan ez inkább csak zavaró tényezőnek lesz jó Ézsahu. Tehát még ráadásul a ellenség oldalán is vagyunk. Ugye, sőt, ugye a sötét oldal bosszúja, hogy amikor Ézsahu megpróbálja megbosszulni, vagy fo bosszút forral magával, ez, ez van a sátán részéről is, tudjátok, hogy tudja, hogy nem nyert, nem nyerhet. Tudja, hogy az örök vesztes lesz, de azért megpróbál visszarúgni. Megpróbál még egyeseket átverni, megpróbál megkárosítani, ugye, ahogy Juszlaci mondta: átverni, megkárosítani, megölni. Mert embergyilkos, ez a bosszúja. De nem tud győzni. Szóval. Így röviden a végére egy összefoglalásnak, csak azt mondom, hogy ne legyünk Ézsauk, hanem legyünk inkább olyanok, mint Jákob. Abban az értelemben, hogy Ézsau az órá előtt lévő dolgokra nézett, és lecsapott Ö mint gyöngyük a takonyra, szokták mondani. Ez, és körbe ez volt a, az ő szintje, tudjátok, hogy ez a, ez a testi szint. Akarok, el, látom, és kell, nekem kell. Ez a, ez, a, ez a erő embere volt. Meg akarom szerezni, kell. Első jog, vagy egy tálláncsa, lencse kell. Tehát ez a ember. tudjátok, ne legyünk ilyenek, ne legyünk ilyenek, akik a Úrunk előtt lévő dolgokra figyelünk, és a testi dolgok ennyire, ennyire el tudnak vezetni minket Isten áldásaitól. Hanem legyünk olyanok, mint Jákob, aki nagyon tetszik, még egyszer szeretném ismételni, Jákobnak az a gondolkodása, hogy így megfigyel dolgokat és Tudjátok, azt mondja az ige, hogy jó csendben várni az Úr szabadítását. Jeremiás síralmaiban van benne ez az ige. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Legyetek csendben. Próbáljátok meg, megérteni, hogy mit akar Isten a ti életetekkel. És ha megértettétek, akkor legyetek olyanok, mint Rebeka, hogy nem hagyom magam elterelni. És, és abba az irányba megyek. És úgy alakítom, úgy formálom az életemet, hogy az az elhívás, az ne sérüljön, hogy haladhassak a az irányba. És euh, még egy biztatás erre a, a csendben várásra, és Isten dolgainak a megértésére, hogy azt mondja Jézus, hogy boldogok a szelídek, mert ők köröklik a földet. Erről <coughs> szeretnék mondani egy történetet. Egyszer Zsoltival szedtünk, euh, még a faluba volt valahol egy megyfa, és szedtünk medyet és azt vettem észre, hogy vannak megyek, amik még létrával is már nagyon netszes elérni, és ezért megpróbáltam magasra nyújtózni, és így leszakítani. És arra jöttem rá, hogy ha megfigyeled a dolgokat, hogy hogy vannak, akkor egész okos döntéseket lehet, és egész okos módszereket lehet kitalálni. Nagyon magasan voltak, gyönyörű fűrt megyek, ott voltak fön, megfogtam a fának a levelének a csücskét éppen elértem és szép lassan elkezdtem húzni a csücsköt. Annyit, hogy pár centit lejjebb tudtam húzni, talán egy vagy másfél centit. Utána már elértem egyel vastagabb részt, akkor azt már kicsit tovább tudtam húzni. Utána még vastagabb részt még tovább tudtam húzni. Már egész vastag részt még vastagabbat, már szinte csüngtem rajta uh -huh. és lejött. Le lehetett hozni azt a hatalmas ágat, le lehetett húzni. Ment volna úgy, hogy megszakítom a levelet? Hm. Nem működik, ugye? Tehát legyünk olyanok, mint Jákob, ez a elemző típus, akik megértik, átgondolják a dolgokat, hogy mi az okos, mi a, mi a lehetséges, hogyan, hogyan lehetne azt jól megcsinálni. És hiszem azt, hogyha Isten dolgaival tesszük ezeket, akkor Isten ezt megáldja. Isten ezt megáldja, azt mondja még egyszer Jézus, egy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, boldogok azok, akik megértik Isten dolgait, és nem, nem ilyen ős zetorbunkok, akik, akik mennek mindenen keresztül, és utána csak puffak fal, és ne, nem értik az egészet, hogy miért, van, miért tartok itt. De ha Isten dolgait ő, alázatosan megfigyelem, akkor abból áldás van. Így a végére hagytam egy viccet, mert gondoltam, hogy a videó legyen az elején, vagy a vicc, vagy hogy legyen. Aki hallotta már tőlem, attól elnézést kérek. A, aki meg nem, az, attól is. <gül> <gül> nyusika megy az erdőben. Találkozik a medve, nem a nyusika, hanem a farkas megy az erdőbe, találkozik a medvével. És én neki a medve, hogy hú, te farkas. Az igazság, hogy rossz hírem van. a farkas mi? Hát, nézem itt a listámat, hogy rajta vagy. Ez milyen lista ez? Hát, azok, akiket meg fogok enni. Hú, a farkas megijed. Azt mondja a, a medve neki, na jó, de lehet egy utolsó kívánságod. Hú, farkas gondolkodik. Hú, tehát, hány is tudom, mi legyen, azt mondja, hogy... hát egy Az azért így utoljára egy van szép őzet megennék. Szerintem, jó, hoz neki egy győzet, farkas megeszi, a meg, medve megeszi a farkast. Medve megy tovább, összefut a rókával. Azt megve a medve neki, hú, te róka, rasszírem van. Azt a róka, hát, rajta vagy a listámon. Ez milyen listám? Hát, akiket meg fogok enni. Hú, uh, roka teljesen, kimegy a lábából a vér. Azt mondja neki a medve, na jó, de lehet egy utolsó kívánságot. Hú, a róka nem is tudja, hogy mire gondoljon, azt mondja. Hát medve, hát fú, egy jó kövért még azért megennék így utoljára. Azt mondja a medve, jó, legyen. Hoznak egy jó kövért Megeszi. Aztán utána a medve is megeszi a rókát. Megy tovább. Találkozik a ny Nyuszival. Szerintja, Hát te Nyuszi, nagy baj van. Szerintja, micsoda, Medve. Hát, rajta vagy a listámon. Te milyen listámon? Hát, azok, a, akik meg fogunk enni, azok vannak rajta. Hú, Nyuszi, teljesen. Elzsibbad a szín medve. Medve, de hát lehet egy utolsó kívánságod azért. Nyuszi gondolkodik. Te figyelj, Medve, Ki húznál engem a listádról? Persze. Ennyi. Uram, köszönjük neked azt, hogy, hogy Jézus vére, Jézus vérének a, a tintájával kihúztál minket, Uram, a, a halál listáról. Köszönjük, Uram, hogy a életkönyvébe vagyunk beírva, oda van beírva a mi nevünk. Uram, Jézus, adhogy hogy így tudjunk gondolkodni, hogy legyünk szelidek. Tudjuk megérteni, Uram, a te akaratodat. Tudjuk megérteni, hogy mi az áldás, hogy mik a te dolgaid, Uram, hogy merre vezetsz te minket, és, és mi, mi az, amit elkészítettél nekünk, Uram, hogy ne legyünk ősbunkók, akik a magunk feje után a test kívánságait teljesítve megyünk, hanem legyünk az életemberei, Uram, akik megfigyelik, megértik a te akaratodat és és rálépnek arra az útra. Még akkor is, hogyha az rázósabb, még akkor is, ha az gázosabb. De... de... Megyünk, Uram, feléd. Istenem, adta te szent lelkedet. Adj ilyen, adj ilyen... gondolkodás nekünk. Formálj, Uram, minket. hogy így, amikor majd számot vetünk egykor az életünkről, meg te is ránézel az életünkre egyszer, Uram, akkor tényleg azt lehessen ránk mondani, hogy áldottak voltunk, hogy, hogy a jó részt jó részt választottuk az életünkbe, hogy azon mentünk, hogy nem egy kudarc életünk volt, hanem egy áldás életünk volt. Uram, kélek áld még ezt a mai napunkat, áld meg így a közösségünket Istenem, kérek add a szívünkbe így a szeretetet, az egymás iránt való szeretetet, Uram, és kérek így a testünk még egyszer ebbe a melegbe, hogy, hogy így álljön minket. Talán nehéz elviselni, de így legyen a te áldásod ebben is rajtunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.